Та мені от треба перенестися в часи далекі-далекі. Юргій Савич Македонав, наш невгамовний головреж, задумав ставити отелло. П'єса, як то кажуть, давно заграна, останнього часу більш відома, як опера Верді, до того ж є за цим твором і кінофільм, але для того існують головрежі, щоб затівати нерозважливі діла. Мабуть, саме через те, Ще не загинуло театральне мистецтво, бо там, де надмірна розважливість, мистецтва нема. Заголовну роль має грати самогутній семогутній де з демону я вчитуєся у вулканічній теради Шекспіра. Це допомагає мені забутися і не впасти під тягарем пекучого горя. Пам'ятаєш хвалькуваті слова підстаркуватого Мавра про свою юну дружину? Вона мене за муки покохала, А я її за співчуття до них. Пригадуєш? Сама не знаю чому, але мені здається, Що ці слова про нас і з тобою. Читаю не тільки Отелло, А інші твори страттворського генія. Вивчаю його химерну біографію, Шукаю ключ до епохи. Руль до здемони мені на лихо написана блідо, А грати її треба яскраво. Теж бо Шекспір – ключ до епохи, проблема майже не вирішена. Хоч ще в інституті доводилося щось чути, щось учити, щось робити, але це щось таке мізерне перед складністю отого далекого, чужого, чудернацького життя. От хоч би у вісні побувати у старосвітському Лондоні, де чарував публіку шекспірівський балаган, або на розкішних набережних Венеції в епоху просторікуватих дожів. Грати без демону. Кого ж власне грати? Жалюгідну жертву підлого наклепу? Пришелепувати дівча, засліпленими бойовими заслугами підтоптаного вояки? Чи пристрастну, запалену хтивами знадою досвідчена мавра коханку, що навіть у смертельних обіймах ривнивця знаходить останню жагучу насолоду? Мабуть, я завалю цю роль. Коли б Шекспір, хоч догадався, слова про муки і кохання, вкласти в уста демони, а не мавра, тоді ми з нею перебували б у фокусі живої дії, а не виблискували млявим оцвітом згаслої зірки. Мій друже єдиний, кохай мене за мої душевні муки, а я тебе щиро вдячно кохатиму за твоє чутливе, людяне, Благородність і вчуття, ясно? Доживаю свої дні в Одесі, а море бачила всього один чи два рази вистави, репетиції, нова роль. До того ж театр, розташований у глибині міського суходолу. Та й живу я аж у кінці Дерибасівської біля колишнього Гандрінуса, увічненого Купріним. Тепер у знаменитому підвалі ремонт, а поруч східна кухня. Треба довго спускатися крутими сходами вниз, щоб з'їсти несмачний шашлик із жирної свинини на сковорідці. Одного разу Мирон Арзенастил, наш великосвітський лев, чим запитав офіціанта, чи нема в них шашлика справжнього, на вугликах. Офіціант вирячив от подиву очі, потім через увесь зал гукнув своєму колезі «Синю, подивися на цього чудака». Він ще хоче на вугликах. Одеса є Одеса, і на світі вона одна. А серйозно кажучи, Одеса чудове місто. Тут особливі люди, особливе повітря, особливе небо. Тут сині роздолля обмиває тебе хвилями, що бачили босфор і трапезунд. Тут витає бунтівний дух молодого Пушкіна. Тут смішне поєдналося з трагічним. Весела безтурботність і з суворим героїзмом. Тут люблять мене, жбурляють мені оберемки квітів. Та квіти стали для мене символом смутку. Я дуже недовго жила тим життям, у якому знаходять-набувають. Для мене вже почався період розставань і втрат. Андрій, Андрійку, Андрійчику, що мені робити далі, завтра, післязавтра? Як провести свій короткий відпочинок 26 тарифних днів? Адже попереду важкий виснажливий сезон, і ця незбагненна дездемона. Кисловодськ, санаторій, без маму все це втратило сенс. Київ, барачно вишневий проволок, а як зустрінеш мене ти? Зрадієш? Чи скажеш годі? Або-або? А я не хочу або, або мені потрібні і ти, і моє циганське мандрівне театральне життя. Оце і все. Чогось не дописала, яке це має значення. Порву свою писанину на дрібні клаптики і кинув море. Таня погасила примус і зняла з нього каструлю. Густий запах борщу приємно лоскотав ніздрі. У куховарстві Таня виявилося гідною спадкоємицею своєї неперевершеної київської бабуні. Хоч, правду кажучи, бабі доводиться легше. Крім життєвого досвіду,